У неділю о 6.15 на виборчій дільниці номер 163 села Молоденське Банківського району Черкаської області вбито капітана міліції Петра Потєхіна. Інтерфакс Україна. За словами джерела, будинок адміністрації президента підготовлений до тривалої облоги. На дахах і окремих кімнатах верхніх поверхів будівель по Банковій підготовлені вогневі точки для снайперів. У ніч на неділю у дворі АП установили біотуалети для спецназівців. Українська правда. На виборчій дільниці 42-го територіального виборчого округу міста Донецька, зокрема, номер 42, 45, 52 та 54, а також на 81-ю виборчу дільницю міста Запоріжжя не пускають спостерігачів від Віктора Ющенка. Прес-служба Віктора Ющенка. Центр імені Разумкова спростовує оприлюднену російськими сайтами інформацію, що за їхнім екзитполом на 12 годину дня лідирує Віктор Янукович. Українська правда. Ми переможемо. У цьому немає жодних сумнівів. І ще б знати, хто саме ці «ми». Я сиджу на канапі власної приймальні та дивлюся телевізор. Сьогодні вибори. Свято демократії. Володар колес на заслуженому вихідному, йому і так останнім часом перепало, що й не завжди встигав поспати. Вчора ввечері, зачиняючи двері машини, він подивився на мене уважно і раптом запитав. «За кого будемо голосувати, Миколаєвичу?» Я знизав плечима. А й справді, за кого голосувати? До розмови з Мирославом я навіть не замислювався над цим питанням. Врешті-решт, що означає один голос? Якщо міркувати по-справжньому, без банальностей на зразок, все залежить від тебе. Те, що залежить від мене, я роблю сам. А підписуватися під колективним ідіотством якось з дитинства не люблю. Проте з того часу, як розвіялися сподівання на те, що Катьку можна буде витягнути через помаранчевих, я раптом подивився на себе інакше. І справді, якщо економічні інтереси в мене на одному боці... Принаймні, поки взагалі існували економічні інтереси. А політичні переконання на іншому, голосування перестає бути абстрактною вправою. У голові крутяться суперечливі думки і ніяк не хочуть приходити до згоди. Якщо Яник переможе, я піду в депутати. Тут не завадить навіть скандал з Іркою, бо виборчі списки кількарічної давнини не зміниш. А якщо я піду в депутати, значить, Паша змушений буде зі мною рахуватися, як мінімум забути бабські чвари та повернутися до нормальної роботи. Друге, будучи депутатом, я зможу вже самостійно зайнятися пошуками та порятунком сапули. «Коли це ще буде?» – заперечує внутрішній голос. «Коли б не було?» – обриваю я його. Навіть будучи потенційним членом Верховної Ради, я отримаю доступ до багатьох кабінетів і зможу звернутися до багатьох людей. Це факт. І потім та сама Ірка – Побіситься, подумає та й отямиться. Бо одне діло посваритися з бізнесменом невдахою, а інше – з представником влади. Жінки такі нюанси відчувають нутром. Отже, від перемоги Януковича у мене суцільні плюси. Крім одного. Вчорашній день розбудив моє внутрішнє відчуття справедливості, що спокійно дрімало десь на дні колодязя, який зветься свідомістю. Колись давно батьки зростили його в мені, не подумавши про майбутнє про те, що з таким відчуттям складно жити в сучасному світі, втім як і у стародавньому. Звідки ж воно тоді береться, якщо з ним так важко жити? За логікою, це рецесивне відчуття, яке давно вже мало виродитись у людей, тим більше в українців. Препини себе дурити, наполягає внутрішній голос. Від твого бюлетеню вже точно не залежить, хто стане президентом. Ти ж знаєш, як це зараз робиться. Теж мені Гамлет. Бути чи не бути? До речі, від Гамлета певний час теж нічого не залежало. А як почав усі хвалити направо і наліво, зразу стало залежати. Може і тут справа не в бюлетені, а у тому, що буде після? Диктори опозиційного п'ятого каналу тривожними голосами повідомляють зведення з фронту. На вибори не допустили спостерігачів, десь заблокували виборчу дільницю, невстановлені особи побили члена комісії. Міліція тисне на журналістів. Автобуси з голосувальниками їздять з дільниці на дільницю. Це карусель. Голос журналістки бренить від нервового напруження. Клацую пультом. Спостерігачі від СНД відзначають високий рівень організації виборів і свободи волевиявлення. Зрозуміло, що таке екзитпол і нащо він потрібен. Проголосувало вже 20% виборців. Пряме включення з ЦВК. А й справді, скільки важить мій голос? Одну десятимільйонну частку. Двадцятимільйонну. До речі, можливо, Мирославові платили тими самими грошима, що я їх носив до штабу. Суто теоретично. Вірогідність приблизно така сама. Одна двадцятимільйонна. Але можливо. Якщо я проголосую проти Януковича, це означає, що витягати Катьку буде складніше. Одна двадцятимільйонна, але складніше. Проголосую проти Катьки? «П'ятий канал» практично безперервно говорить про вибори. Різні люди, різні думки, але все про одне. Тиск, порушення, можливі фальсифікації, перешкоджання пресі та спостерігачам. Антиющенківські ролики містять 25-й кадр з бомбою, щоб залякати на підсвідомому рівні. Блін, невже і це справа рук Мирослава? О, а це вже нова тема. На дільницях виявлено ручки зі зникаючими чорнилами. Прогресивно. Люди перелякані, і це помітно. Я теж переляканий, тільки немає кому це помітити в офісі жодної живої душі. Харчуюся тільки кавою. Немає бажання виходити в місто, та й чесно сказати, просто не вистачає духу. Піднятися з канапи – це вже зважитися на щось. А на що я можу зважитися, коли будь-який результат виборів є поганим? Чи навпаки, будь-який результат є добрим? Бо ж ми переможемо хоч так, хоч інак. «А що, коли з мене депутата буде більше користі, га? Я ж не стану кнопкодавом, понти не дозволять. Значить, буду думати, що роблю, а я не найдурніший в країні, слово честі. Буду їм псувати злочинні плани, як Штірліц, як Мирослав. Цікаво, скільки ж там крутиться грошей, якщо він збирається заробити, як за 10 років? І не він один, га? І головне, де ці гроші взялися? Хто їх забезпечив? Хіба не такі, як я?» Гостро не вистачає Катьки. От вона б знайшла відповіді на всі питання. Вона у мене розумниця, а головне має чуйку. «Чуйку!» – втручається внутрішній голос. «Таку чуйку, що зараз десь у буцигарні сидить!» «Закрийся!» – не витримую я. «Це тільки у мене внутрішній голос завжди б'є по найболючішому!» Підкуп виборців. До Києва везуть 100 тисяч голосувальників за відкріпними талонами. У Львові на виборчій дільниці розлили ртуть. П'ятий канал не вгамовується, а я з мазохістською впертістю не перемикаюся на інші, мирні та благополучні. Паралельний підрахунок голосів на Майдані. Крази з піском на шляху доставки бюлетенів. Цікаво, це правда чи тільки чутки? Інтерв'ю з міліціонером, голос у нього тремтить, Вперше бачу міліціонера, який настільки явно чогось боїться. Чого, власне?